Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa seyyi'ati amalina Men yahdihi فلا falamudilla lah Uman yudlil falamadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ehm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 و شر الأمور مهدتاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار. اخواني واخواتي في الله. عزكم الله بالسنة. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mana pada malam ini. Allah Tabarak Taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kesempatan untuk terus talabul ilm. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala atas segala dosa yang kita lakukan. Dan pada malam ini insyaallah Taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan uh, kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin naatikin biha. Uh, pembelajaran bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Uh, yang mana pada malam ini insyaallah kita masuk ke Adars ad al-Asyir. Tepatnya pada Adarsul ad Asyir latihan yang ke 3. Yaitu pada halaman Wahidun wa Sab'un, halaman 71. Eh uh, sebelum kita mulai kita sahabat video Evan Studio. Apa khabar kamu, ikhwan? Alhamdulillah, masyaallah khair. Ada Abu uh, Abu Abdullah, ada Abu Zuhri, Abu Maryam wa'if hadilailah. Naam. Naam, dah bas. Dah miati, syarbat, saya Allah, ati syarbat. Eh uh, kemudian sebelum kita mulai juga uh, kita ingatkan kita ingatkan kembali bahwa setelah hadar Rasul Asyir ini uh, kita akan uh, ujian kita akan latihan e, Akan ada ujian syafahi Baik secara lisan e, Yang nanti Antum bisa ikuti e, Bersama di pertemuan Setelah kita menyelesaikan Ad Rasul Ashir Dan juga ada ikhtibar tahriri Yang bisa jadi nanti akan kita Sampaikan bagaimana cara kita Mengerjakan latihan tertulisnya Sehingga dari sekarang, ikhwan wa khafillah azakumullah dihimbau untuk kembali merajaah Dari pelajaran ad-darsul awal yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu Sampai pada ad-darsul asyir Kita akan mengusahakan ujian atau ulangannya mencakup seluruh bab yang sudah kita pelajari Jadi dari ad-darsul awal sampai ad-darsul asyir Maka persiapkan dari sekarang kita ingin ada bekas yang kita ingin lihat dan dan tampak dah setelah kita mempelajari bahasa Arab ini dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan kita untuk terus mempelajari bahasa Arab yang Allah jadikan sebagai bahasa Al Quranul Karim dan Allah jadikan sebagai bahasa Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dan yang Allah jadikan sebagai bahasa Asalul As Salih. As-sabiqun al awwalun min al muhajirin wal ansar bahasanya Allah jadikan sebagai bahasa komunikasi para asalafussalih baik dari kalangan sahabat muhajirin maupun ansar dan tabiin dan tabiut tabiin serta para pengikutnya yang mengikuti mereka dengan baik baiklah uh, maashir al ikhwah wal akhwat nabad kita mulai. Lain kebala nakurat temrin asalis sebelum kita baca latihan ketiga.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 Dar sura nah. Al-Ashir. Zahab Zakariai diziarahi Hamidin. بعد الصلاة الفجري. Walakin Nahu ma wajadahu fil baiti. Fakahalibunihi Musa. Aina Abuca. Musa? Zahab. إلى السوق. Nah. Zakariai. أ يذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم. يذهب دائما. إلى السوق بعد صلاة الفجر نعم متى يرجع من السوق يجيء في الساعة السابعة نعم وأحيانا في الساعة الثامنة ماذا يفعل في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة من الإذاعة نعم متى يذهب إلى المسنع متى يذهب الى المصنع؟ نعم يذهب في الساعة التاسعة والنصف نعم شكرا يا ابا عبدالله جزاق الحين وضع التواصل الكراءة يا ابا زهري ومتى يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف او الثانية ايذهب الى المصنع مرة اخرى بعد زهري لا la yirhabu ba'da zuhri naam yajlisuhuna fi maktabihi ba'da salatil asur naam kam amilan ya'malu fi masna'ikum masna'una la'isabikabir ya'malu fihi mietun wa khamsatun waishiruna amilan wa muhandisani al-sa'atu al-an attasiatu ila rub al-sa'atu وَنَارِجَعُ أَبُوكَ لَعَنَهُ يَرْجِعُ الْيَوْمَ مُتَأَخِّرًا نعم شكرا اخي جزاك الله خير وعليكم ااا sekarang kita baca latihan ketiga uh, silakan dilihat halaman 71 صفحه واحد وسبعون اخوان اخوات siapkan alat tulisnya jika ada kalimat yang baru Kita uh, akan jelaskan maknanya Dan jika ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu dijelaskan Kita jelaskan Di sini uh, yakul, هنا, Di sini disebutkan Ta'ammalil amfilat al-atiyata Ta'ammal Mana ta'ammal ya khuan Berhatikan. Perhatikan, Perhatikan. Al-amfilah Contoh, contoh. contoh. Nah, Jema' daripada Misal Sahih Misal Contoh-contoh Al-atiyah Berikut, berikut. berikut. Nah, Perhatikanlah Contoh-contoh berikut. Di sini Anda bisa lihat ada dua uh, daftar uh, kelompok kata. Yang pertama, uh, di sini keterangannya adalah al-mawdi. Kemudian daftar yang kedua keterangannya adalah al mudhari Di sini uh, ingin menjelaskan uh, untuk daftar kata-kata yang ada pada uh, al-mawdi itu disebutkan kata kerja al-filul-mawdi. Kata kerja yang menunjukkan masa telah lampau Al-Maudhi artinya yang telah lampau, lampau. Adapun Al-Mudhari maka kebalikan daripada Al-Maudhi Jika Al-Maudhi artinya uh, Kata kerja untuk masa yang lampau yang sudah lewat Adapun Al-Mudhari untuk Yang sedang. sedang atau akan dilakukan Kita lihat bentuknya Rakam Wahid uh, Lihat nomor satu Zahaba aliyun ilal madrasati amsi Zahaba Aliun bila madrasah tiamsin. Sebenarnya ini sudah kita bahas sebelum uh, di akhir pertemuan yang lalu, tapi tidak mengapa kita ulang sekali lagi. Uh, kita ulang. Orang kawahid. Zahaba Aliun bila madrasah tiamsin. Terjemuh ya kan? Zahaba Aliun. Ali telah pergi ke Bilal. sekolah kemarin. Nah, bila madrasah ke sekolah amsi kemarin. Nah, di sini ada keterangan waktunya adalah amsi. Amsi kemarin. Maka anda melihat kata kerja yang dipakai di sini adalah. Zahabah Kita melihat kata kerja yang diberi garis Zahabah ini kata kerja Al-fi'ilul ma'adhi Kata kerja yang menunjukkan waktu sudah, sudah terjadi Sudah lewat wow. Lihat bentuknya Zahabah Kalau kita terjemahkan Telah pergi Ali Telah pergi ke sekolah amsi kemarin Sekarang kita lihat Bentuk al-mudhari Dari kalimat Dari fi'il zahabah kita rubah menjadi al-fiqrul-mudarik maka perubahannya adalah, Yadhhabu aliyun ke al-Madrasati, "Kullayum". "Yadhabu Aliun" ke al-Madrasati, "Kullayum". Mana yang dah Akan pergi. Nah, karena di sini berubah uh, menjadi al-fiqrul-mudarik maka perubahannya di sini kita lihat Yadhhabu Ada tambahan uh, huruf apa ini, Khoirwan? Huruf ya. Kawan? Yeah. Yeah. Nah, Ini salah satu tanda uh, kata kerja fi'lul mudhari Di antara tanda-tandanya adalah uh, Adanya uh, ahrufu'l mudhara'ah Adanya ahrufu'l ah. mudhara'ah Huruf-huruf yang uh, menyertai kata kerja fi'lul mudhari' hmm. Yang pertama ya Dan ya. apa lagi? Nun Nun. Lalu ada alif, alif. Ada dan juga ta. ada tak Anita. kadang ah alif enam di terjadi nah, beberapa ikhwan ada yang ingin agar mudah dihafal maka disingkat menjadi anita. Nah, ada juga mengatakan anai itu. Nah, anita. Alif, nun, non, ya, ta. Keempat huruf ini uh, dikenal dengan istilah ahruful mudara'ah yang biasanya menyertai uh, kata kerja bentuk fiil uh, al-mudhari. Tidak ada huruf selain dari empat ini Saudara? Uh, eh iya. Terbatas hanya empatnya saja Yadhabu Azhabu Tadhabu Dan Nadhabu Nah, ah. nah. E, Kita lihat Yadhabu Di sini tambahan hurufnya adalah Ya Sehingga kita terjemahkan tadi eh, Bagaimana tadi eh? Abu Abdullah Yadhabu Ali akan pergi ke sekolah Setiap hari Nah Ali sedang atau Akan, akan pergi ke sekolah <coughs> Kuliaum Setiap hari. hari Nah Jadi kenapa Yadhabu Film modor ini juga bisa dipakai untuk Kata keterangan yang menunjukkan rutinitas setiap hari Baik, ini untuk uh, kata kerja zahabah Sekarang, isnan uh, Minfadlik ikrah ya Aba Zuhri Isnan nah. Qara'a Ismail Al-Qur'ana Terjemah. Ismail telah membaca Al-Qur'an Nah, di sini kata kerjanya adalah Qara'a Bentuknya al apa ini? Fi'lul Madi Al-fi'lul ma Yang artinya telah lewat Nah Telah membaca Ismail Al-Quran Fadal, al-an-iqra' al, -an al min Minfadlik Yaqra'u Ismail Al-Qur'ana Ba'da solatil fajari kulla yaumin Nah Ismail Membaca Al-Quran Setiap solat fajar Setelah solat fajar Afan. Ismail Ismail membaca Al-Qur'an setelah salat fajar setiap hari. Mumtaz. Nah. Di sini antum lihat tambahannya sama seperti kata kerja yang di atas. E qaraa lalu ditambahkan dengan huruf ya. Ya Yaqrau. Huruf ya di sini ini maksudnya adalah dhamirnya orang ketiga, huwa. Nah. Ya e, tambahan huruf ya di depan ke kata kerja fi'il mudhari. Uh, Di sini biasanya maknanya adalah uh, kata ganti orang ketiga yaitu huwa. Jadi yak rawu uh, dia sedang atau akan membaca. Nah, Di sini failnya adalah Ismail. Ismail sedang atau akan membaca, membaca Al-Quran setelah solat subuh setiap hari. Nah, kau dah rukun tarata ya Abu Abdullah? Tarata. Rukun tarat, rukun tarat rojulu sayyaro, sayyaro tahu. Seorang laki telah mencuci mobilnya. Nah, seorang laki-laki telah mencuci Mobil. mobilnya. Sahih. Nah. Di sini kata kerjanya adalah? Wasalah. Wasalah. Bentuknya? Dari segi okay. waktu? Al-Madi. Al-Madi. Artinya yang telah? Lama. al Telah lewat. Nah. fadl ikra al-Mudhara' al-Samaht. Ya silurajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Nah. seorang Seorang laki akan atau sedang setiap. mencuci mobilnya setiap hari setiap pekan setiap oh ya Alhamdulillah setiap setiap pekan nah syukron buat jazakallahu ya nah lagi-lagi tambahan uh, huruf yang ada pada fiil muldhari adalah huruf ya <coughs> ya ya nah antum lihat kalau antum lihat di ketiga contoh ini masing-masing uh, memiliki perubahan-perubahan yang berbeda dengan yang lainnya Zahabah yadhabu Wara'ah Yakra'u Sama dengan zahabah yang tadi atas Yadhabu yakra'u Lihat harakatnya antum lihat Yadhabu yakra'u Harakatnya Setelah huruf Ya mati Kemudian harakat setelah Huruf yang kedua Huruf yang ketiga berfathah Dan yang terakhir adalah dhamma. Antum lihat ya dahbu, ya Sekarang kita lihat gosala. Bagaimana dia perubahannya? Gosala film modorenya? Ya gusilu. Ya gusilu, bukan ya tapi ya gusilu. Ya gusilu. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini harus dihafal. Perubahan-perubahan seperti ini uh, mutlak untuk dihafal dan tidak sembarangan. Tidak uh, gosala, lalu ada orang bilang ya gusulu atau ya gusalula. Gosala film adalah ya Dan begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Tidak akan berubah begitu nah. Tidak akan berubah pada satu waktu Misalnya Ghassalah menjadi Yagsalu atau Yagsulu La. Sejak uh, bahasa Arab Sudah ada sampai nanti hari kiamat Ghassalah Film udara-nya adalah Yagsilu Ada pun Qura'ah Yak Rau Sekali lagi Zahabah Bagaimana udara-nya tadi Zahabah Yadhahabu yadha Qura'ah Yakra'u Ghassalah uh, Yagsilu, Yagsilu. Nanti setelah ini latihan keempat kita akan lihat nanti perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, wow deh uh, uh, yang ketiga ini. Nampak kalau kita simpulkan, khwani wa khodfir lah uh, zakumullah, bahwa kata kerja al-fil al kata kerja itu uh, di, dilihat dari sudut pandang waktu, dilihat dari segi waktu uh, dapat dibagi menjadi tiga. Dari sisi waktu, dari segi waktu. Kita dapat membagi kata kerja itu menjadi Tiga waktu Yang pertama Al-Madi Yang sudah kita bahas tadi Kemudian yang kedua Al-Mudhari Yang sudah kita bahas juga Yang kedua Al-Amr Al-Madi Ini yang pertama Al-Mudhari Yang kedua Yang ketiga Al-Amru Jadi Al-Fi'lul Madi Kemudian ada Al-Fi'lul Mudhari Kemudian ada juga uh, Fi'lul Al-Amri Nah Nanti Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada babnya uh, yang yang sekarang perlu antum ketahui hanya dua saja dulu yang pertama al madi kemudian yang kedua adalah al al muzari. Nah, taat uh, nakkara jamaatan kita baca sama-sama ya kawan. Nah, ayat istimyaunum nakkari luh. Wahid. Wahid. Wahid. Ma'aman. -ma wahid. Wahid. Bicarutin wahid. <laughs> ستعيد يا أخوان؟ طيب واحد اثنان ثلاثة واحد واحد طيب ذهب علي إلى المدرسة أمس ذهب علي إلى المدرسة أمس يذهب علي إلى المدرسة كل يوم يذهب علي إلى المدرسة كل يوم اثنان اثنان قرأ إسماعيل القرآن قرأ إسماعيل القرآن. يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم. يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم. نعم. الأخير ثلاثة. ثلاثة. غسل الرجل سيارته. غسل الرجل سيارته. سيارته. سيارته. سيارته. يغسل الرجل سيارته كل اسبوع يغسل الرجل سيارته كل اسبوع نعم هذا التمرين الثالث الان نقرا التمرين الرابع نبدا نقرا التمرين, الرابع نفتح انظروا إلى التمرين الرابع الآن. أنتم sekarang latihan keempat yang هنا نذكرkan di sini تأمل الأمثلة واكتب مضارع الأفعال الآتية تأمل الأمثلة واكتب مضارع الأفعال الآتية تأمل perhatikan al-amthilata contoh-contoh wa dan tulislah Mudhari al-af'al al-atiyah Mudhari untuk kata-kata kerja berikut hmm. Perhatikanlah contoh-contoh Dan tulislah Kata kerja mudhari Untuk kata-kata kerja berikut hmm. Artinya di sini uh, Anda akan temukan semua kata kerja yang ada Kata kerja bentuk uh, Al-Mabi ya, uh, Yang diminta adalah apa? Merubah. Merubahnya menjadi Al-Fa'il al-mudhari Yurubahnya menjadi Al-Fi'il nah, Al-Mudhari Nah, kita lihat contohnya Antum e, lihat, di sini ada daftar Kata kerja, ada empat daftar Kata kerja hmm. Ada yang pertama e, Kita baca yang pertama, Katabah Lihat film-film Mudhari'nya Yaktubu Katabah, film Mudhari'nya sekarang adalah yaktubu. yaktubu Nah Ini harus dihapak, Katabah Perubahannya menjadi Yaktubu Kemudian, jalasa perubahannya menjadi yajlisu. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan jalasa lalu yajlasu. Atau yajlusu. lah. Jalasa, mudoreknya adalah yajlisu. Kemudian yang ketiga, zahabah yadhabu. Sudah kita bahas tadi di latihan ketiga. Zahabah yadhabu. Kemudian, ee uh, yang keempat sami'a Yasna'um sami'a Yasna'um yes. yasna'u antum lihat di sini ada empat daftar kata kerja dan masing-masing antum -masing, lihat perubahannya berbeda-beda antum lihat polanya yang pertama kataba yaktubu kataba yaktubu kata kedua yang ada pada kata kerja uh, fil mudhari' Afnan kata yang ketiga, antam lihat kata ketiga kata yang ketiga atau huruf yang ketiga huruf yang ketiga dari kalimat yaktubu tubuh harokatnya apa? Afnan ya, sebelumnya har huruf yang ketiga dari kalimat yaktubu apa itu? Ya pertama Yak K yang ah. kedua Tu ya ini keberapa ini? Tiga yang ketiga bu Yak tubu Tu yang ketiga bu yang ke empat antam lihat harokat huruf yang ketiga Dommah. dommah. Kata apa? Yak Sekarang lihat yang kedua. Jalasa. Baca. Motorinya. Ia jilisu. Ah, kata yang ketiga apa di sini kalimat ia jilisu? Nah, huruf yang ketiga di kata ia jilisu adalah huruf lam. Lam. Apa harokat huruf lam? Kasrah Kasroh. Sebelumnya tadi dommah. Nah. Huruf ketiga uh, huruf ketiganya. Sekarang huruf ketiga di uh, nomor dua ini adalah harokatnya Kasrah, Kasrah. Kemudian yang ketiga. Zahaba yadhhabu. Apa huruf huruf yang ketiga dari kalimat Yadhabu adalah ha. ha. Apa harakatnya Abu Abdullah? Harakat hurufa adalah? Harakat hurufa fa adalah Fatah atau fathah atau dhamma? Fathah. Ahsant. Hari yang pertama dhamma, yang kedua kasrah, yang ketiga saran apa nih? Fathah. fathah. Lihat yang uh, yang keempat? Sami'a yasma'u. Apa huruf ketiga di kalimat yasna'am? Mim. Hah? Huruf ketiganya lah Mim. Apa harakatnya? Fathah. Fathah. Sama seperti yang nomor tiga. Tapi lihat fi'ilul maudinya. Kalau fi'ilul maudinya di nomor ketiga dahaba, semuanya harakatnya Fathah. Ada pun yang keempat, harakatnya Semi'ah. Yang di tengah, harakatnya Kasrah. Kasrah. Kasrah. Raitum ya, kawan. Anda melihat ada, ada pola di sini? Ada. Ya. Nah. Dan nanti kalau antum perhatikan Nanti semua yang di bawahnya Mengikuti yang di atasnya Kata kerja nanti di bawahnya itu nanti Semuanya mengikuti yang di atasnya Kita buktikan Baik, nabda Kita mulai Nah InsyaAllah Dhani ashrabal lukahu awal Allah Ini matra anifa Matra ghazir jiddan InsyaAllah Nah Beberapa tempat turun hujan deras, nak no, di Bekasi. Ya, kita mulai. Man, man, ibda. Anak. Masha Allah. Fadli Abuzohri. Ya, Betul. Kullu. Uh, nah, uh, antem baca baris pertama. Satu awal. Hmm, nah, semua kata kerja yang ada pada baris pertama di soalan pertama antem baca semua. Fadli. Kata هذا مثال هنا من المثال مم. مباشرة <تصفيق> دخل يدخل احسنت خرج آه. آه هذا الشطر هكذا طيب. ليس هكذا نعم. دخل يدخل نعم. غسل يغسل ركع يركع ممتاز. فهم يفهم ممتاز.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 fahima ya semua harakatnya sama seperti contoh di atasnya nah sah berikutnya terserah anda masyaallah nعم man yaqra tafadhal ya انتهينا من ابا زهري قال انا ابا عبد الله tafadhal ya ababdl kharaja nعم ya khruju nعم kharaja ya ji'un ada satu yang kita terlupa ikhwan terjemahkan nah sahih tafadhal ya abazuri enta ibda awalan nah maaf adzuratan ya ababdl nah afwan ababdl ustaz nah tay Dah kalah ya Dia telah masuk. Ah Ya dah Dia sedang atau akan masuk. Nah. Yakfi. Astamir. Gossala. Gossala. Dia telah mencuci. Nah. Ya Dia sedang atau akan mencuci. Ah sant. Nah. Raka'ah. Dia telah ruku'. Nah. Ya Dia sedang atau akan ruku'. Nah. Rahimah, dia telah faham. Yafhamu, dia sedang atau akan memahami. Asant, barakah Allah. Namp, anta douru kalaulah ant, ya, kiri. Kuaraja. Allah keluar. Asant. Ya keruju, sedang atau akan keluar. Di sini lomirnya kata gantinya semua adalah orang ke Tiga. ketiga. Nah, jadi faham nah, tak? Tidak sudah terjemahkan. Ma'ruf sudah diketahui semua kata kerja di sini domennya adalah buah orang ketiga. Nah, tidak perlu lagi terjemahkan, langsung saja. Nasan, tanah. Oh ibu terjemahkan kata. Loja, telah kembali. Nasan. Yarjio, sedang atau akan kembali. Enam. Nah. Rofaa, mengangkat. Enam. Sahit, telah mengangkat. Sahit. Enam. Yarfaau, sedang atau akan mengangkat. Enam. Laibah. Telah bermain Telah bermain Ahsad Yal Abu uh, Sedang atau akan bermain Nah Harus Ahsad Warakallahuikum Jazakal akhir uh, Hal naftah Al-Majal Al-Mustami nah, Baik. Kami berikan kesempatan Untuk yang pertama Bagi para pendengar huja Dalam Kajian Bahasa Arab kesempatan malam ini Anda bisa menghubungi kami di lain telefon 0218236543. Adar 6543 Ad-Darsul Atau pelajaran yang ke-10 anda bisa membuka Pada latihan yang ke-3 Dan ke-4 Ya di halaman 71 Silakan di halaman 71 Baik, kita angkat telepon yang pertama Ya silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Oh, ini dengan Pak Bagio Di mana Pak Bagio? Uh, di Dua Bang Pak Bagio ada bukunya Pak Bagio? Ya. Ada bukunya? Uh, ini mau minta tolong minta nomor teleponnya Pak. Untuk informasi telepon nanti bisa di delapan dua Pak. Ya mohon maaf ya, di delapan dua tiga tiga enam jasa keluaker bagi para pendengar roja yang uh, membutuhkan informasi. Berkenan dengan kajian dan lainnya, silahkan di layanan informasi Radio Roja di 021-823-3661. Saya mohon maaf. Saib, demikian. Dan kita berikan kesempatan kembali. Bagi pendengar roja yang lain untuk berinteraktif secara langsung di 021-823-6543. Di 021-823-6543. Saib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa, Bapak? Di mana? Pak Joharudin di kondera LJ yang sana Pak Joharudin ya Ahlan salam Pak Masya Allah. Pak, Siapa tadi Pak? Joharudin MasyaAllah. Allah Kefaluk Pak Joharudin Alhamdulillah MasyaAllah. MasyaAllah. Ada bukunya Pak Joharudin? Ada InsyaAllah. Allah Silahkan dibaca Yang mana Pak? Baca latihan ketiga atau keempat Pak Joharudin? Keempat itu ya Keempat saja ya silakan. Langsung ke kata kerja yang ketiga, sajadah. Barisan sajadah sampai hafizah. Silakan. Sajadah. Naam. Dia telah sujud. Naam. Dia sujud. Naam. Dia akan atau sedang sujud. Muntaz. Najala. Dia telah turun. Naam. Yanzilu. Dia sedang atau akan turun Muntaz Fa'ala Dia telah berbuat Naan. Dia fa'alu Dia sedang atau akan berbuat Nah, sahih Hafidu Dia telah hafal Nah Yahfadu Dia akan Atau sedang menghafal Sahih, nah sant Satu lagi mungkin Pak uh, Johar Bisa satu lagi? Tolong. Halaman berikutnya berarti Pak Johar Iya. Akan nah. Dia telah makan. 6. Nah. Ya, kulu. Dia sedang atau akan makan. 6. Nah. Kasaro. Dia telah brukas. Nah, kasaro telah pecah. Telah kenapa patah? Pertanaman patah atau pecah sahih. Nah. Istimir. Kasaru yakhsilu. Yaksiru sahih. Nah. Mengikuti yang dia, mengikuti uh, dia jelas saja jlisu berarti betul. Kasara yaksiru sahih. Kasiru yaksiru. Ya yaksiru. Nah. Dia telah atau akan patah. Nah. Ta'ala. Nah. Dia telah bertanya. Nah. Sahih, bertanya. Yes, alu. Dia sedang atau akan bertanya. Sahih. Nah. Yariba. Dia telah minum. Sahih. Nah. Yasrubu. Nah. Dia sedang atau akan minum. Sahih. Oke. Okay. Nah, syukran Bapak Jauhar. Jazakallah khair. Jizat kelahir Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Baik. jizat khair. kepada Pak Joharudin Di Komplek AL Ya. Salam untuk kawan-kawan Pak Dan kita berikan kesempatan kembali Untuk pendengar yang lain Di 021-823-6543 Tak Di 021-823-6543 Ya silahkan <tuh> Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Ahlan dengan siapa di mana Abu Hamida. Abu Hamida. Di berkasin. Di mana Abu Hamida? Di Permastiga, tiga berkasin. Mas tiga, Masya Allah. Ke Alhamdulillah baik. Masya Allah. Anda kembali. Anak baik. Alhamdulillah juga. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yak dia sedang atau akan membunuh. E, langsung saja kotala Apa? membunuh lalu yak tulu. Nah. sedang atau akan membunuh. E, Tapi, lalas. Loro nah. bat telah memukul. Ya nah. beribu sedang atau akan memukul. Nah, montas. Patah telah patah atau telah telah terbuka. Telah membuka. Telah membuka. Nah, ya sedang atau akan membuka. Naam, sahih. Rakiba. Naam. Uh, berlabuh isid. Rakiba ber uh, naik naik kendaraan. Uh, naik, ya. Naam. Uh, naik. Naam. Yar kabu. Kalau telah naik, yar kabu sedang atau akan naik. Naam. Syukran ah. Uh... Ya ku izinkan. Waalaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercakap bersama Abu Hamidah di Perumnas Tiga Bekasi. Kita berikan kesempatan yang ketiga bagi para pendengar kita di 0218236543. Total masih tamrin yang keempat, ya. Kita masih berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Abu Ukasha. Nah. Masya Allah, kira-kira Abu Qasya uh, Masya Allah, Fadliya Abu Qasya Antum baca dari yang pertama, dari Dakhla, Hanaman 71 Dakhla, nah. dia telah masuk nah. Ya Dakhulu, dia sedang atau akan masuk Terjemahannya, terjemahannya antum ini saja, antum hilangkan saja Langsung saja, Dakhla, Ya Dakhulu Nah. Kholah ya dahulu. Namp. Lantas. Botalah ya silu. Namp. Rokangah ya rokau. Ah sant. Sahih. Namp. Satu lagi. Kau Ya. Yeah. Proja ya fruju. Namp. Proja ya jiangu. Namp. Terakhir. Jari ba ya Sahih. Ah sant. Syukran uh, Abu Qashah. Semua tanya Ustaz. Ah ya, fadal. Ini ana ngomongin tentang kata kullu itu termasuk <coughs> huruf apa Ustaz ya? Kok kadang-kadang kuli kula itu gimana Ustaz? Ya, sekarang itu aja. Asalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ana kurang jelas tadi, Bapak tadi. Berkaitan dengan kalimat-kalimat kula Ustaz kullu, kullah dan kulli. Oh. Ketika sad dan fathah pada tempat-tempat mana saja? Uh, nah, uh, ini nanti akan kembali ke pembahasan uh, Al-Irab. Dan pembahasan Al-Irab ini kita belum, banyak yang belum kita uh, pelajari. Jadi, uh, dia kalimat kullu, kulli, kullu itu tergantung dari mana di, di mana diletakkan. Di mana dia diletakkan. Maka perubahan Dhamma, Fathah, Kasra yang ada di akhir kalimat kullu, itu tergantung daripada di mana dia diletakkan Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada babnya insya Allah tidak sekarang Baik Masih dia berikan kesempatan kembali Satu penelpon di 021-823-6543 Silahkan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa? <tosmodana> umu Ihsan ranggan, yeah. eh? nah, um, <earthquake>, Umu Ihsan di Keranggan ya? Baik Kayaknya umu Ihsan Alhamdulillah Masya Allah Fadal Fadal Fadal Um Ihsan <t> <advocateutter> Nah, saat uh, ya. sebelum ini saya ini uh, bertanya dulu kalau saya perhatikan ini uh, bukan bukan huruf ketiga ya kalau kalau kita melihat ya menganalisa ini madi huruf kedua madi itu misalnya uh, fathah huruf kedua mudore doma gitu loh. Nah, Nams nah, memang Ana maksud awalnya tadi Ana juga ragu tadi apakah akan Ana bilang huruf kedua atau huruf ketiga? Iya kalau huruf ketiga nanti nggak nyambung di. Poin keempat itu samia, jadi Yasma. Oh, kalau huruf ketiga, yang kita ambil, tapi nah. kalau huruf kedua, huruf kedua Castro untuk Madi, uh, untuk Mudoreknya dia jadi Fatha. Nah, untuk untuk yang keempat memang dia fil maudinya agak berbeda dengan yang nomor 1 sampai 3 Sahih, benar. Nah, itu itu pula hal yang penting. Nah, syukuran, syukuran, kalau misal, izinkanlah. Uh, sedakan dia mulai dari kanimah saja dah muhsin saja dah nah no. saja dah yes jitu nah no. no. faala yafalu faalu hafibah ya haf ya falu nah no. ustazir akalayak kulu kasara yakfiru nah taala ya salu syariba ya shalibu nah kotalah yak tulu norobah yak nah, baik, ya, sabu. Naam, sahih. Naam. Syukran, Ammu Ihsan. Jazakallahu <tut> khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallahu khair kepada Ammu Ihsan di keranggan Dan mungkin berkaitan dengan tadi pembahasan eh uh, uh, al-madi dan mudhari' kita biasa dengan menggunakan rumus ada ain fa'il dan ain fi'il dan lam fi'il. Eh, naam, sahih. Eh, nanti ketika kita sudah mulai agak mutaqaddim dalam belajar bahasa Arab ini, sudah mulai agak banyak perkembangan. Maka nanti kita akan banyak menggunakan istilah-istilah yang uh, perlu dipersiapkan untuk di, terus diingat. Iya. Nah, misal seperti tadi disebutkan ada fa'ul fi'li, ada ainul fi'li, ada lamul fi'li. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas lebih lanjut pada babnya insyaallah. Okay. Amir. <coughs> nah, طيب ونواصل التمرين الخامس. Awalan, kita sambung lagi ke latihan yang kelima. Uh, dan kita baca 1 2 soal ah uh, Abu Then after that, we open the Muslim assembly. I am Abu Abdullah. Alright. Let's go. The fifth exercise. It is mentioned here. Akhmil al-jum'ah al-atiyah ta' bi waz'i fi'il muzar'in munasib fil faraji. Akhmil kalimat-kalimat berikut biwada'i fiil mudhari dengan meletakkan fi'il mudhari munasibin yang sesuai fi'il farak di tempat yang kosong <coughs> jadi sini ikhwan uh, ada tempat-tempat kosong yang nanti antum isi dengan kata kerja bentuk mudhari uh, semuanya diisi dengan kata kerja bentuk uh, mudhari bukan madi. Nah, hmm. jadi jangan salah kita baca 1-2 soal Saya so, itu kita berikan kesempatan yang luas Untuk para ikhwan dan akhwad di rumah Untuk menjawab latin-latin uh, yang berikutnya Baik, nabdak ya Ya Syekh Abu Zuhri Kita mulai dengan nomor 1 Ikhwan di studio Soal di akhir-akhir Tahun 5 no, Tahun 5 Safha 2 Tahun Wahid no. Nukta-nukta Abi ila suki Kula sabahin no, ta -kul, Tahun 5 Naqad abi ila souqi kulla sabah. Nah. Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Naam. Bagaimana jawabannya Baik. Yazhabu abi ila souqi kulla sabah. Naam, ahsanta. Ahsant. Bapak saya pergi setiap uh, Bapak saya pergi ke pasar setiap Tadi. Nah, Ahsan. Saya ngaji jawabannya di sini adalah. Ya, dah hab. Ya, dah habu. Nah, nah, satu lagi. Fadzil. Rakam istnan. Istnan. Mata nakat abuca minal masnai. Nah. Kapan titik-titik ayahmu dari fabrik? Nah. Mata yerjo abu. Mata yerjo abuca minal masnai. Nah. Kapan? ayahmu pulang dari pabrik. Ahsan. Nah, sini jawabannya adalah yarju. Yarju sahih. Nah. Baik, syukur nakhi. Jazakallahir. Nafata almajall mubasharatan lilmustami'. Al Baik, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi para pendengar di 0218236543, Anda bisa menjawab latihan yang kelima di tamrin afwan, ya tamrin yang kelima di nomor tiga sampai dengan selesai di halaman 72. Kita berikan kesempatan fa yatafaddal. Syukur Ya, silakan. Halo Iya, Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Halo Iya, dengan siapa di mana? Mohon maaf terputus Silakan anda bisa menghubungi kembali di 021-823-6543 ya, Kami ulangi kembali Fokbal diulangi kembali Di 021-823-6543 Iya Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, dengan siapa di mana? Dengan Shamsul Anam di Karimalan. Baik. Naam, kebalakam Shamsul Anam. Masyaallah, aku kalan fi takmil ya. Naam. Masyaallah. Fadal ya Shamsul Anam. Anta ta'rif ar-raqm? Raqm 3. Naam, raqm 3 al-An. 3 al-An. Fadal. 3. al-Quwwah. Naam. Nuqt Yusuf Shay'. Uh, ya syabu Ahmadu Qawwata, Nuhu as-Syaikh. Sahih. Saya enggak jawab banyak sinyal dah. Ya syabu. Ya syabu. Ah, sant. Namparba. Muba syaratan. Araba. Eh, antum belum terjemahkan tadi? Oh, Nampar. Nampar terjemahkan dulu. Uh, Ahmad sedang minum kopi. Nampar. Nuhu sedang minum teh. Mumtaz, Mumtaz. Nampar. Fodler. Istemir. Nasi Nukat as-Suhufa. Dan nufud al-akhbara min al-izdaati kala sabahin. Nah. Abi, iaqra al-suhfa, wayatma al-akhbara min al-izdaati kala sabahin. Nah, mahsant. Terjem. Saudaraku er, sedang membaca jirida atau koran dan mendengar kabar-kabar dari radio setiap pagi. Nah, sehingga di sini di nomor 4 ini ada berapa jawaban? Uh, Ada dua jawaban Al-awal Al-awal yaqra Yaqra Wa tani Wa yisma'u Yisma'u Ahsan tayyakir Syukran ya Syamsul Anam Dizak al-akhir Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa barakatuh Dizak al-akhir Pada ah, Syamsul Anam Kita berikan kesempatan yang kedua Dikasun 21 823 6543 Fadal <coughs> Masih Tamarin yang kelima <coughs> Ya silahkan Ya halo Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa? Dari Umu Fauzan Di mana Umu? Di Bogor Tanya Nah uh, Tafadari sedangkan Umu Fauzan nah. Nomor 5, 6 dan 7 sekalian Ya nah. Om sah 6 Yaktubu muda risu alas sabu roti 6 nah. Jawabannya adalah Yaktubu 6 nah. Terjem Langku itu sedang menulis Di apa tulis? Ah, sant 6. Nah. Sipta stah. Yang perlu hiasan wajah aku bersihkan. Nampak. Isem sedang uh, mencuci wajahnya dengan sabun. Saya nggak jawabnya ada sini. Eh, hmm. uh, nah, yeah. nah, oh, yeah. ya bersihlah. Nampak. Nah, sabakah alakhir. Ya, ya. Ya, Mudiru min al madrasati fisa adi faniati. Di sekali lagi omu. Sini ada kalimat min. Yahdhabul Mudiru Ninal Adrosati Pisang Adi Saniani hmm, Kalau Min biasanya tidak menggunakan Yahdhabu tapi jawabannya kurang tepat tu mu hmm, biasanya apa yang gandingannya Min? Nah, Ikrir ya, apa? Uh, Kembali kan daripada Yahdhabu? Yahdhu uh, ya? Yarjiung Sahih Terima kasih modirul minal madrasah tis tisati tisaniyah. Naam, naam. Syukran. Syukran ammu. Jazakallahu khair. Barakallahu feekum. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhlak kita nak hut raha اولا ثم نستمر بعد ذلك. Baik, bagi kalangan rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, kita rehat sejenak dan jangan ke mana-mana. Tetap bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut Saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu ukti muslimah, ke mana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia? Bimilaunya harta? Atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah, Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab Untukmu ukti muslimah Kemana akan kau bawa dirimu Kepada kemuliaan jiwa Kepada keriluan sang pencipta Atau mulianya menjadi bidadari syurga Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima Demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama Maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilauannya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah Wajib kita untuk mahat kepada Allah SWT Karena Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang memberikan segalanya kepada kita Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab Ya ayyuan kita kita nabi yukul azwajika wa banatika wa nisa innal mu'minina kepada istri-istrimu anak-anakmu dan wanita-wanita kaum -wanita muslimin Agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan Seandainya manusia ini tidak bermusana muslimah Tidak berjilbab Maka manusia ini akan rusak dan hancur Akan binasa Setiap wanita tidak ada uzur Untuk tidak memakai busana muslimah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala mab'ad Kembali bersama anda dalam kajian ilmiah Bimbingan bahasa Arab untuk dhukum dan kita lanjutkan kembali dalam pembahasan jilid yang awal jilid yang kedua pelajaran yang ke-10 faitaful masykurat Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Eh wala an nakra Sekarang kita baca latihan yang ke-6. Uh, Yaqul Huna disebutkan di sini Iqra' ma'yali Iqra' ma'yali Bacalah apa-apa yang berikut Nah, kalau anda melihat di sini Ikhwan wa khatfirullah azzaikumullah Di At-Tamrin As-Sadis Di latihan yang kerenam ini Ada penjelasan tentang uh, Al-adat wal madud Nah, setelah cukup lama kita tidak membahas al-adat wal-ma'dud Sekarang di latihan ke-6 Di ad-darsul-ashir Kita temukan penjelasan tentang al-adat Bilangan dari Wahidun wa wa'ishrun Sampai thalafun Kita temukan di sini Angka 21 sampai angka Ketiga puluh Nah, kita jelaskan di sini uh, Istami' jayiden Ana akra, dengarkan baik-baik Ana baca uh, Angka 21 Wahidun Wa Isyiruna Taliban Wahidun Wa Isyiruna Taliban nah, Sudah kita jelaskan Ketika kita membahas uh, Bilangan 1 sampai uh, 20 Atau sampai uh, 10 Bahawa uh, Bilangan uh, Selalu Biasanya diiringi dengan Al-Ma'dud uh, Dari kalimat wahidun wa ishrun Taliban Wahidun wa ishrun taliban uh, Kita kenal wahidun wa ishrun adalah Al-Adad Ada pun Taliban kita sudah jelaskan Taliban di sini adalah Al-Ma'dud Wahidun wa ishrun Al-Adad Taliban Al-Ma'dud Wahidun wa ishrun Al-Adad bilangannya Arabun Taliban tadi, al-ma'adud, benda atau uh, sesuatu yang dibilangkan. Jadi ketika kita terjemahkan, wahidun wa ishruna Taliban, dua puluh satu murid. Wahidun wa ishruna Taliban, dua puluh satu murid. Nah. Kemudian, ishnani wa ishruna Taliban. Ishnani wa ishruna Taliban. Berikutnya, salasatun. Wa ishruna taliban Selathatun Wa ishruna taliban Kemudian Arba'atun Wa taliban Arba'atun Wa taliban Setelah itu Khamsatun Wa taliban Khamsatun Wa taliban Dua punam Seksa dan dua puluh orang pelajar. Dua puluh tujuh. Sabah dan dua Dua puluh Delapan dan dua puluh Dua puluh sembilan. Sembilan dan dua 30 salatsun taliban 30 taliban Naam, ini baru saja kita baca angka dari 21 sampai 30 dari wahidun wa isyrun sampai ke salatsun. perlu diingat sebelumnya bahwa sebagaimana saya telah jelaskan tadi kita perlu mengingat kembali beberapa istilah yang pertama istilah Al-Adad Kemudian yang kedua istilah Al-Ma'dud Al-Adad adalah bilangannya Adapun Al-Ma'dud adalah benda atau sesuatu yang dibilangkan Sehingga kalau kita uh, baca kalimat Wahidun wa ishruna taliban Kita katakan Wahidun wa ishrun adalah Al-Adadnya Bilangannya Adapun Taliban adalah Al-Ma'dud dan e, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa e, untuk al-ma'dud e, dari angka dari al adat 1 atau 3 sampai 10 sudah kita bahas sebelumnya 3 sampai 10 itu al-ma'dudnya posisinya adalah eh jamak majrur adapun Al-Ma'dud dari bilangan 11 sampai ke 99 Bilangan 11 sampai ke 99 Maka Al-Ma'dudnya -ma selalu Mufrad Mansub Mufrad, Tunggal Mansub, Berharakat, ee, Fathah Taliban Talib, Mufrad Kemudian tanda harakatnya Taliban, Mansub Nah, ini selalu kaidahnya begitu untuk Al-Ma'dud dari angka 11 sampai 99, selalu Ma'dudnya adalah Mufrad Mansub. Hmm. Faham tu? Faham tu, Iyawan? Asya'ala. Kalimat Talib disini, antem lihat Mufrad, kemudian rakatnya adalah Taliban Mansub. Nah, kebalikan daripada Al-Ma'dud dari 3 sampai 10 dari 3 sampai 10 maksudnya jamak majrur. Jamak dan posisinya majrur. Ah, adapun 11 sampai 99 sekali lagi kita ulang dari 11 sampai 99. Uh, dan ini perlu diingat, perlu dihafal. Dari 11 sampai 99 maksudnya adalah mufrad uh, mansub. Nah, paham dong, ya ikhwan? Paham. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah insyaallah paham juga buktinya kita lihat di sini dari 21 sampai 30 Antum lihat ma'adudnya bagaimana ma'adudnya Ikhwan? khuan mufrat mansub tunggal dan di fatah tunggal mufrat tunggal kemudian mansub harakatnya di fatah taliban nah ia tidak mungkin wahidun wa ishruna misalnya tulabin wahidun wa ishruna tulabin sahih atau khata tulabin khata khata karena ma'adud jama' majrur untuk angka 3 sampai 10 40 yeah. 11 sampai 99 ee mufrad mansub. Baik. Ini yang pertama, yang kedua. Penjelasan kedua berkaitan dengan angka 21 sampai 30 ini untuk angka Tiga <coughs> uh, sebelumnya. Angka 21 sampai 30 ini, uh, angka ini angka yang tersusun daripada dua bagian. Yeah. Yang pertama uh, satuan yang kemudian yang kedua Bagian yang kedua adalah puluhan, puluhan. Hmm. Yang pertama satuan Yaitu angka wahid, iznan Sampai pisah nah. Itu semua satuan uh, Yang keduanya Bagian keduanya ishrun Angka puluhan Kalau perhatikan Dari angka 23 sampai 29 Kalau perhatikan dari angka 23 sampai 29 Angka satuannya itu selalu berlawanan dengan Al-Ma'dud Anak ulang Dari angka 23 sampai 29 Kalau anda perhatikan di sini 23 sampai 29 ya. Angka pertamanya yaitu angka satuannya Dari 3 sampai 9 Berlawanan dengan Al-Ma'dud Jika Al-Ma'dudnya muzakkar Maka dia harus Mu'anath ya. Lalu saya kata-kata lagi ya, Khawad Baiklah Nah Istamikah Jadani ya, Abu Abdullah Anaulah uh, Setelah kita bicara tadi al-adat wal-ma'dud Sekarang Antum uh, lihat Angka 21 sampai angka 29 ini uh, Adalah Angka yang terdiri dari dua bagian Lalu Saya kata Bagian pertama satuannya Bagian kedua adalah Puluhannya Eh uh, Kemudian kalau antum melihat angka 23 sampai 29, perhatikan, konsentrasikan perhatian kita sekarang pada angka 23 sampai 29. Konsentrasikan perhatian kita, fokuskan perhatian kita pada angka 23 sampai 29. Raitum, sudah antum lihat? Eh, uh, antum lihat angka satuannya yaitu angka 3 sampai 9 itu berlawanan dengan al-ma'dud dari segi jenis. Sai. Ala segala dengan al-ma'dud dari segi jenis. Uh, Taliban di sini ma'dudnya mu muzakkar atau muannats? Taliban, muzakkar. Ha, maka antum lihat angka 3 sampai 9 itu muannats. Tapi kalau al-ma'dudnya muannats, maka al adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Nah. Adapun puluhannya wa'isrun tetap begitu tidak berubah. Nah, tet tetap terus begitu Ishrun, ishrun Tidak tidak mungkin menjadi ishrunatun misalnya yeah. Tambah tak marbot dari belakangnya Tidak Tidak akan berubah e, Apapun yang terjadi kepada al madud -ma Berubah menjadi mu'zah atau mu'anas Tetap ishrun, ishrun, ishrun yeah. Yang berubah adalah angka pertamanya Yaitu angka 3 sampai angka 9 Sedangkan angka 1 sampai 2 21 dan 22 Anda lihat wahid sama iznan Selalu Selaras dengan al madud -ma Selalu selaras dengan Al-Ma'adud Jika Al-Ma'adud yang mu'zakaf Maka dia mu'zakar juga Jika Al-Ma'adud yang mu'annath Maka angka satu dan angka duanya tetap mu'annath uh, Fahim itu insyaAllah? Fahim insyaAllah nah. Sekali lagi Untuk penjelasan kedua ini Sebagai penutup daripada Apa yang telah kita bahas pada malam ini Mudah-mudahan kita akan Kita ulang lagi insyaAllah Pada pekan depan Mudah-mudahan <coughs> uh, Penjelasan sekarang bisa menjadi kunci Untuk memahami yang akan datang Yang akan kita jelaskan sekali lagi Angka daripada 21 sampai 29 Ini angka yang terdiri dari dua kata Angka pertama disebut angka satuan Yaitu angka 1, 2 sampai 9 Adapun angka keduanya Waaishrun wa, Lihat ada kata penghubung waw Setelah itu ishrun Selalu puluhannya di belakang Selalu pasti puluhannya di, di belakang. belakang Sebutkan satuan dulu baru puluhannya Wahidun waishrun Ifnani waishrun Dan begitu seterusnya Kalimat adat wahidun wa ishrun sampai tis'atun wa ishrun Ini terdiri dari dua bagian Bagian pertama kata angka satuan Bagian kedua angka puluhan Antum perhatikan sekarang konsentrasikan pusatkan perhatian kepada angka 23 sampai 29 Dari angka 23 sampai 29 Angka satuannya Yaitu angka berapa angka satuannya? Angka 3 sampai angka Sembilan Selalu berlawanan dengan al-ma'adud dari segi jenisnya. Berlawanan dengan al-ma'adud dari segi Jenis. jenisnya. Jika al-ma'adudnya al-ma'adud mudhakar, maka al-adatnya harus mu'annas. Adapun al-, al jika al-ma'adudnya mu'annas, maka al-adatnya harus mu'annas. Begitu seterusnya. Baiklah. Ini angka 23 sampai 29. Adapun angka 21 dan 22, angka satuannya 1 dan 2 itu selalu selaras dengan Maksudnya. al ma'dud. -ma selalu selaras. Jenisnya harus sama. Tidak boleh beda. Muzakkar mutakkar, muzakkar. Ma'dudnya Ma muzakkar, maka al adudnya harus muzakkar. Al-ma'dudnya -ma muannas, maka angka 1 dan 2-nya harus muannas. Adapun angka puluhannya wa'isrun tidak berubah. Tetap begitu. Fahim, Fahim. Tidak akan berubah dari segi jenisnya. Tidak akan berubah dari segi jenisnya. Adapun harakatnya bisa berubah. Ishrun menjadi ishrin. Bisa nanti. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas pada yang akan datang. Adapun yang sekarang perlu diketahui. Ishrun tidak berubah. Walaupun al-ma'dutnya berubah menjadi mu'zakar atau menjadi mu'annath. Yang terakhir. Angka 30. Salathun. Angka 30 ini ikhwan. Uh, dia, uh, dia dan yang sejenisnya. Ishrun. Salathun. Angka apa ini maksudnya? Angka puluhan Ishrun Salathun Arbaun Khamsun Situn sabun, Thamanun Tisun Semuanya ini disebut sebagai uh, Al-adat al-ukud uh, Bilangan puluhan Ada pun yang, uh, yang puluhan seperti ini Ishrun, Salathun seterusnya Maka tidak berubah tetap seperti itu Apapun yang terjadi pada Al-Ma'dud Maka dia tetap menjadi uh, Tetap seperti itu Salathun Hmm. Nah, visual, Kalau penyebutan uh, bilangan molar dan tidak disertai dengan makdud 6, Kev tidak disertai dengan makdud seperti tidak. 28, oh, 27, oh, 26. Kev, uh, arapun jika angka itu disebutkan tanpa almakdud maka diberikan kebebasan. Hmm. Diberikan kebebasan. Bisa antum katakan, misalnya. Thalathun waishrun atau thalathatun waishrun. Bisa arba'atun waishrun, bisa juga arba'un waishrun. Fadal. Tidak masalah, Karena tidak ada al-ma'adudnya. Harapun jika al-ma'adudnya, maka dia harus sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Adapun tanpa al-ma'adud, maka silakan Antum fikhtiar, antum uh, punya kebebasan di sini. Silakan apakah antum baca budakar atau uh, mu'annah. Tidak menjadi masalah. Nah. Baik. Nah, terima kasih. Baik. نقرأ جماعة إخوان لإزالة النعاس ثم نختم المحاضرة طيب يا إخوان استمع ثم قرر واحد وعشرون طالبا واحد وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالباً. ثلاثة وعشرون طالباً. أربعة <تصفيق> وعشرون طالباً. أربعة وعشرون طالباً. خمسة وعشرون طالباً. خمسة وعشرون طالباً. ستة وعشرون طالباً. ستة سبعة وعشرون طالباً. ثمانية وعشرون طالباً. Delapan belas tali. Sembilan belas tali. Sembilan belas tali. Tiga puluh tali. Tiga puluh tali. Ya. Alah, aku nak jadi beberapa asal. Antri ke semasa. Anjur. Hello. Nak. Nak. Sekarang kita berubah al madutnya yang tadinya muzakar menjadi mana? Iaitulah nama misalnya. Almarud muannas. Zahraha. Zahra tun. Masya Allah. Antara tuh ibu Zahra. Zahra tun. Zahraha ini muannas ya kan? Muannas. Muannas. Zahra Maka kaedahnya ingat baik-baik. Kita baca dari 21. Wahidatun waishrunah zahratan. Wahidatun waishrunah zahratan betul. Hai. Ya Matri. Wahidatun. Wahidatun wa isrun. Wa isrun. Kenapa Wahidatun? Bukan kata diri Wahidun? Karena harus berlawanan dengan ma'dud. Ma harus juzur, harus, laras. Ah, nah, harus, harus justru harus selaras. Naam. Khata. Dwsru 21 dengan 22 <laughs> harus selaras dengan al-ma'dud. Naam. Nah. In za in uh, sabaqal lisan. Sabqul lisan hada la basmi. Nah. Sekarang uh, 22. <laughs> <laughs> Itsnatani. 20 zahratan. Itsnatani. Terus nah. Awalnya nah. itnatani nعم muzakkar sekarang karena al-ma'dudnya muannas menjadi itnatan nah. apa yang kita tambahkan nah. tak setelah nun itnatani ta oh, eh, afwan zahratan 23 tolong nah dia belum hah enggak, belum baca bareng Sob. belum baca bareng-bareng nah, belum nanti kita jawab kita jawab dulu in <laughs> uh, individu baru kita kita baca bareng-bareng dulu itu -bareng. nعم nah. 23 sekarang bagaimana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 No. Apapun yang terjadi pada Al-Ma'dud, Ishrun, tetap Ishrun Faham tak? Faham tak? Nah, Setempat Sittun wa Ishruna Zahratan Sittun, Ahsant Saba'un wa Ishruna Zahratan Samanun no. wa Ishruna Zahratan Samanin Afwan Samanin wa Ishruna Zahratan Nah, no. yaknya kita hapus Tapi sebagai tanda bahwa bahwa ada yak yang dihapus Harokatnya kita, kita jadi harokat قصة ثمانين. سكلا جد ثمانين وعشرون زهرة. أحسنت. تسعة وعشرون زهرة نعم, زهرة. نعم. ثلاثون زهرة. نعم. ثلاثون زهرة ثلاثون طالبا تدا بروه ثلاثون. نعم. أحسنت يا جزاك الله هذا هذه ملاحظة طيبة. نعم. في ملاحظة آخر أخرى. يكفيها. لا لا نجيب هذا الأسئلة نتركه سامسنه. Baik, uh, selanjutnya kan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk diantaranya dari ya pendengar kita di Kalimantan Barat dari Abu Abdullah di Kalimantan Barat Barakallah Fik, Ustaz apakah perubahan semua fiil atau kata kerja hanya 4 jenis saja seperti yang ada pada halaman keempat apakah perubahan harokat mungkin semua kata kerja yang ada yeah, dalam bahasa Arab Hanya ada pada empat jenis ini saja contohnya Nah, nah uh, sebelumnya Kata kerja itu ada yang tiga huruf Sulafi Ada yang empat huruf Ada yang lebih dari itu Yang baru saja kita pelajari ini Baru kata kerja yang tiga huruf Zahaba Zah, satu, ha, dua, ba, tiga Untuk kata kerja yang sulafi Yang tiga huruf Ya memang begini perubahannya hmm. Wazannya fa'ala Yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu. Adapun nanti insyaAllah wazan ini kita akan lebih lanjut pelajari. Uh, InsyaAllah di jilid ketiga anda lihat, sudah ada penjelasannya. Nanti insyaAllah uh, sabar sedikit. Pada waktunya insyaAllah jika Allah SWT masih memberikan kita waktu untuk mempelajari jilid yang ketiga. Kita akan pelajari uh, masalah wazan salaf ini akan lebih lanjut insyaAllah. Baik. Demikian Dan kita angkat kembali dari pesan singkat Dari Umm Salman Di Priuk Untuk 21 bunga Sat. Tadi disebutkan Wahidatun wa ishruna zahratan Bagaimana kalau kalmaki ihda Ihda eh. eh. eh, Ihda wa ishruna zahratan Mana yang benar Atau eh, bisa kedua-duanya Bisa juga ihda Ihda wa ishruna zahratan Bisa juga Bisa ihda pengganti daripada Awahid ...untuk menunjukkan mu'annas sahih. Nah, Mahsan. Nah, Syukuran. Baik, terima kasih kerana Umar Salman di periuk. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Uh, Berkenaan dengan uh, Abu Ihsan di Cibitung. Saya kurang faham tentang perubahan fi'il ma'di ke fi'il mudhari. Kalau misal kataba kemudian dibu dibuat menjadi mudhari, menjadi yak tibu, apa bisa? La la la ya usad enggak enggak boleh begitu. Kataba pasti perubahannya yaktubu. Nah, tidak akan berubah. Nanti di satu waktu misalnya, kataba menjadi yaktibu atau kataba menjadi yaktabu. Tetap kataba yaktubu dan kaidah ini terus uh, sudah ada sejak uh, bahasa Arab ada sampai terus nanti uh, pada hari kiamat nanti tetap kataba yaktubu tidak akan berubah menjadi wazan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Dan mungkin yang menjadi muskil adalah Uh, penentuan huruf. Uh, sahih, sahih. Sahih. Kalau sahih. sekiranya tidak ada harokatnya, bagaimana kita bisa menentukan ataukah ada rumus atau hanya simak isam? Uh, memang ini uh, uh, permasalahan ini memang per permasalahan hafalan. Memang harus dihafal ini. Uh, benar kata tadi ini ini ini ini kaidah nahwasaraf itu adalah kaidah yang dibuat dari hasil istiqrawat tetap buk para ulama. Istiq dari hasil istiqrawat tetap buk para ulama kita dapati mereka mendapatkan kalau uh, orang Arab uh, ketika merubah kata ba menjadi fi'il mudhari pasti bilang yaktubu hmm. uh, maka ini simai sebenarnya semua kaidah-kaidah itu pada awalnya adalah sebelum jadi rumus itu sebelumnya adalah hasil daripada uh, istiqra penelitian dan mendengar langsung bagaimana para uh, orang Arab uh, fusha uh, berbicara maka ini perlu dihafal kata ba yaktubu kemudian zaha bayazhabu dan seterusnya ini perlu di dia hafal perubahan seperti ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan dengan banyaknya membaca yasarnya dan latihan insyaallah akan memudahkan nah, kita semua. sering kita mempelajari bahasa Arab maka akan akan lama kelamaan akan uh, menempel dalam ingatan kita terus insyaallah. Baik, dan antahasat. Antaha. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan yang ke-6 dari Ad-Rasul ini. Mudah-mudahan nanti pada insyaAllah pada pekan depan kita akan menyelesaikan seluruh latihan-latih yang ada pada Ad-Darsul Ashir Lalu Setelah itu berarti dua pekan ke depan kita akan mengadakan uh, murajaah ujian secara umum dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Ashir uh, Sekali lagi persiapkan uh, Pada khuan dan akhwat dihimbau untuk mempersiapkan diri murajaah. Karena nanti kita akan menjadikan ujiannya menjadi dua bagian. Yang pertama ikhtibar syafahi, ujian lisan. Kemudian ikhtibar tahriri, ujian uh, tulisan. Dan demikian apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan. Dan uh, saya memohon ampunan dari Allah atas segala kesalahan. Uh, kita tutup. Subhanakalau bihamdik. Share Allah ilahilanta. Astaghfirullahu wa taalaikum warahmatullahi wabarakatuh.